Kvíľočku to budeme počítať ešte jednoduchšie, čo sa týka poradového čísla, relácie, ktorá vám opäť sa pokúsi prispieť niečím zaujímavým, to znamená tajomstva zdravia, pretože dnes tu máme 332. vydanie, takže už na nás čakajú len samé dobré správy, 333. Máme tu jarné obdobie, zradný to čas pre niekoho, pretože ako náhle sa trošku oteplilo, už dievčatá odkrývali bruška a aj kotníky, členky na Slovensku a zdvíhali to vyššie a vyššie, čo sa týka sukníčiek a zrazu fuky, fuky, fuk a začali sme počúvať zachrýpnutých. Dnes zachrýpnuté hlasy snáď nie sú vo vašej blízkosti, práve v deň hlásu ktorý vie byť ľahko charakteristický, rozpoznateľný Napokon sú tu aj takí, ktorí sa tým živia a veľmi často využívajú hlasy tých druhých, keď ich používajú vo svojej prezentácii typu HLÁSIME SA VÁM Z TEHELNÉHO poľa, Ale ešte raz to opýtaš, tak A to sú tí imitátori, ktorí s tým majú určite veľmi zaujímavé skúsenosti. Častokrát to vedia aj zneužiť verme, že hlavne v dobrom prípade, lebo zvyknú telefonovať, používať iné hlasy a potom takto nachytávať svojich respondentov. My vás nachytávať nebudeme, pretože ten hlas, ktorý sa tradične ozýva cez telefónnu linku, ten sa nemení. Pozdravujem Petra Planetu. Áno, pozdravujem Bansku Bystricu a pozdravujem aj poslucháčov. Tak schválne, pán Planieta. Stretli ste sa už s imitátorom, ktorý prišiel za vami, že by potreboval aj na tie hlasivky niečo, čo by mu mohlo ten hlas podporiť, respektíve zachrániť pred prípadným odchodom? No, ja konkrétne nie, lebo tak ľudia stále taký ten prvý krok, ktorý majú, je naša klasická medicína, to znamená, že hľadajú a myslia si, že zdravotníctvo im pomôže, čo pritom každá choroba a to je jedno, že či to je chrípka, alebo je to menší, väčší problém, ona vždy vzniká v nerovnováhe toho organizmu. A takisto aj keď, dajme tomu, tí herci alebo speváci začínajú prichádzať ohlasivky, tak to je len signál, že to telo niekde preťažujú, že určité veci... ...nemajú v rovnováhe, no tak ako má organizmus zastaviť človeka, ktorý ide cez hranu dlhodobo, no tak hľadá formu, čiže zautočí najskôr tak jemne a potom útočí na to, čo je pre ňo podstatné, čiže pre herca alebo speváka je hlas kľúčový, no a keď on teda neodychuje, neregeneruje, nerelaxuje dostatočne... No tak mu prvé povie, no dobre, aby som mu nedal napríklad ťažkú chorobu, tak mu zoberiem hlas. No ale čo on robí? Pozri, strieka si do hrdla. Také mastičky, také tabletky, také a chodí do roboty a stále to nemení. No tak ten organizmus si povie, no dobre, tak musím pritvrdiť a pritvrdzuje. A to sú také tie veci, čo potom často ľudia kladú otázku, že prečo ja som dostal rakovinu alebo prečo mne práve mne sa to stalo, lebo vážnejšiu a ťažšiu chorobu dospelý človek nedostane preto, že medituje, tviči jogu a stará sa o seba, ale dostane to skôr preto, že niekde vytvorí nerovnováhu. No ale sú aj majiteľia hlasu, kde je to dobré, keď je to choré, však vieme, ako spieva Daliborianda s tým chraplákom, alebo kto si pustí pesničky ACDC, tak si to nevie predstaviť s takým hladučkým vokálom. No jasné, každý ten človek má nejaký dar, že ja keď som si napríklad prvýkrát počul svoj hlas, tak ja som si myslel, že to vôbec ja nie som. A, a my napríklad ja vás počujem úplne inak, ako vy seba počujete. No určite. Takže prvý krok je, človek si potrebuje zvyknúť, že toto je môj hlas, no to je zaujímavé. No a potom len... Pracuje s tým, čo má dané, takže niekto sa môže s tým trápiť a niekto sa môže si povedať, že OK, niečo s tým využijem a začnem na sebe pracovať a môžem aj taký tenučký hlasok využiť. Áno, a... odstránime miešky a hlas vám zhrubne. <laughs> <laughs> takže alebo zvýši sa teda skôr. Môže sa na tom pracovať ľubom. Áno, áno. To, to je tá známa anekdota, kde ten do, prišiel k lekárovi, pondu, ktorýho mám strašne hrubý hlas, no a potom tá sestrička zjedla jeho marhulek a bolo, bolo vymaľované. No ale teda vieme, že hlas je dosť dôležitý aj pri komunikácii, napokon aj vy ho potrebujete, hoci niekedy nám to skôr skresľuje. Tento telefonické spojenie a nemusí byť najideálnejšie. Dnes zatiaľ teda je to snaď počúvateľné. No a to je ten dnešný deň, ale zajtrajšok bude o hemofílii, čo už by mohlo byť asi vám v úvodzovkách bližšie. No, ja nie všetky úplne... Vy ste nám, zavreli dvere v aute, že? A teraz vystupujem ako. No, je to počuť. Hneď sa vám zmenil hlas. Ano. Už teraz áno, taký erotickejší. Môžete pokračovať. Takže keď aj napríklad nevolajú ľudia a hovoria, že majú takú diagnozu, ja vždy hovorím, že nie som doktor. A niektoré tie latinské názvy všetky ja nepoznám, že čo je vydefinované alebo ako naši, napríklad naša medicína určí nejaký typ choroby a dá jej názov podľa niekoho. No, v prípade hemofílie ide o vrodenú krvácavú chorobu a tam je to o dostatku alebo nedostatku bielkovín, čo zabezpečuje zrážanie krvi, takže niektorým sa spustí napríklad z nosa veľmi rýchlo. To už by mohol byť taký termín bližší, že? No, vedel som, že hemofília je niečo s krvou, ale tak hovorím, že ne, nebudem strieľať, že si teraz poviem, že... Hmm, tak pozrite, viem, že to je takéto a takéto a potom budem vyzerať ako, ako niekto iný. No a platí to, že väčšina ľudí rieši uh, prejav tej choroby, ale nerieši príčinu. To znamená, ak zobereme, že niekto má tento typ choroby, tak sa musím pozrieť, v akom stave je srdcovo systém. Čiže srdce, tenké črevo, uh, či napríklad moji rodičia nemali dlhé roky, problémy s vysokým tlakom, nízkym tlakom a chudokrvnosťou, čiže choroba nevznikne takým spôsobom, že zo dňa na deň sa prebudí a teraz zrazu sa objaví. V podstate chorobný proces je tak minimálne 5 až 10 rokov, keď je nejaká takáto že vážnejšia choroba. Keď je chrípka alebo angíny, to sú v podstate vírusové, bakteriálne nejaké, a choroby, ktoré naskočia tým, že ten človek preťažuje organizmus, no a ten organizmus potrebuje vypnúť, no tak hľadá formu, ako jednoducho sa uložiť do postele alebo uložiť človeka do postele. Uh -huh. ale, ale takéto vážnejšie choroby, ktoré už potom, samozrejme medicína už hovorí, to je také komplikované. Ale zoberme si, že a rakovina, čo je jeden z najväčších strašiakov ľudí, tak není vôbec uh, nejak zvláštna choroba oproti akejkoľvek chorobe, že či cukrovka. Ja sa vždy trošku usmievam, že ľudia sa extrémne boja rakoviny, ale pritom najväčšia úmrtnosť je na srdcovocievnej choroby a cukrovka alebo nadváha spôsobí ďaleko viacej zdravotných problémov a ďaleko rýchlu, rýchlejšiu úmrtnosť. Ale v podstate to je ako počas covid že rozdiel medzi covid a chrípkou veľký nie je, ale si zoberme, že ako sa ľudia covid báli a pritom keď sa porovnali čísla, že koľko ľudí na chrípku ročne zomiera a koľko zomrelo na COVID, tak tie čísla vôbec neboli, že ako ľudia hovoria, že pandémia. Pandémia je niečo, že dostanem COVID a do troch dní umriem a zomrelo čo ja viem, každý človek, ktorý to dostal, že každý, každý, každý čo ja viem, z piatich ľudí, štyria na to zomru, ale... No áno, len viete, oni za to zomierali na COVID, lebo boli príplatky na to. No, takže presne keď sa vrátime napríklad aj k Rakovine, tak Uh, ako COVID, tak rakovina má dobrý marketing. Samozrejme, že rakovina je, uh, keď to zoberieme aj z toho obchodného pohľadu, pre klasickú medicínu veľký biznis alebo pre farmaceuticky. A ja nechcem byť ten, ktorý bude ukazovať prstom, že, že pozrite sa, čo zdravotníctvo robí, ale čím dlhšie som v tejto oblasti, tým viacej počujem príbehy ľudí, akým spôsobom doktor komunikuje. Aj teraz som mal jednu pani, ktorá teda mala, a, a, má nejakú formu rakoviny. V podstate jej je vyoperovali ten nádor, čo tam mali a v podstate prešla chemoterapiou ale doktor hovorí, no tak pre istotu dajme ešte ožarovanie, čiže zoberte si, že pre istotu ideme, ideme na horské slnko, trošku sa poupalujete, budete mať dosť Bčka, veď ožarovanie tela nie je nejaká sranda a samozrejme, keď ten človek povie, pán doktora, je to nutné? No tak doktor na vás vyletí, samozrejme nie každý, uh, klobúk dole a ja vždy budem hovoriť, že teším sa, že existuje... Veľa už uvedomelých ľudí a samozrejme medzi nimi sú aj doktory a klobuk dole. Tam takých, takých doktorov ja by som vyzdvihoval a o tých doktoroch by sa malo všade hovoriť. Ale problém je, že v našom zdravotníctve je väčšia časť doktorov taká, ktorá vás začne strašiť a a vy chcete umrieť, alebo čo? Vy nejdete teda to, čo som vám povedal, ale a nebudete, nepôjdete na na ožarovanie, alebo nepojdete na toto, vy chcete zomrieť, no dobre, tak mi to tu podpíšte a potom sa vôbec nečudujte, že zomriete. Ale dneska je bežne dokázané, že v podstate nejaká tá prvá liečba, čo medicína dá, že nejaké ožarovanie, alebo nejaká chemoterapia, zabera. Ale druhá už väčšinou vôbec nezabera, už len, už len sa potom likviduje celý organizmus. A preto každý človek ja nikomu nehovorím, že nechoďte na ožarovanie alebo nechoďte na chemoterapiu, Nepapajte tieto lieky, lebo to nie je môj život. Ja nie som zodpovedný za život ľudí. Ani pán doktor nie je zodpovedný za váš život. A ani žiaden liečiteľ, ani terapeut. Vy sami máte nacítiť, že čo je pre mňa podstatné a dôležité. A sám potrebujem navnímať, že z akého dôvodu tá choroba vznikla a väčšina ľudí, keď som aj spretol niektorých ľudí čo mali rakovinu alebo akúkoľvek inú chorobu a niekto to už bere, že to je vážnejšia choroba, alebo to je neliečiteľná, to je ešte najlepšia vec, keď vám povedal, to je neliečiteľná choroba, mm. to ako keby ste mali auto a poviete, vaše auto sa nedá opraviť, no tak pravím, tak vy nie ste automechanik možno meniť, tak idem nájsť automechanika, ktorý to opraví a takisto by ste mali, keď už si vyberete testu medicíny, hľadať doktora, ktorý vás bude chcieť liečiť. Nie, že uh, bude predpisovať tabletky a bude hľadať a takéto nástroje. Tak ono je to dosť často aj o tom, aký význam k tomu, ktorému slovu dáme, lebo niekoho môže zamraziť a niekoho v dobrom slova zmysle, napríklad keď sa povie slovo rakvičky, niekto si predstaví krematórium a už mu je smutno, iný si predstaví cukráreň a hneď mu je veselo. Nie, niekto si predstaví bombonier. Áno, áno, sladkosti, takže je to aj o tej rakovine, tak aj o všetkých iných a to je, ešte nehovorím o ľuďoch, lebo keď vám niekoho vykreslia ako že to je človek doslova zo svetožiarov, tak veľa ľudí pri ňom sa začne usmievať v dobrom slova zmysle, ak vám ho predstavia ako vyloženie niečo negatívne, ani ste toho človeka v živote nestretli a už vám je z toho zlé, keď ho máte mať možnosť vidieť. No ale... ale to to je isté zase, je aj z rakovinou, nie... že nikdy ste ju nemali, ale oni ju vykreslili už do tej podoby, že dnes každého strasie, keď sa to slovo povie, alebo väčšinu. No presne tak, že ľudia to fakt, ako keby ich to zamrazilo, ale zoberme si, že ja som už počul toľko príbehov ľudí, ktorí mali takéže nádory po celom tele, že doktor povedal, to je zhubné, to nie je liečiteľné a tí ľudia normálne chodia. Hm? a na to je presne jeden príbeh dvoch sestier, že mama mala rakovinu prstníkov obi dve sestry dostali rakovinu prstníkov, mama na to zomrela v jedna z tých sestier oni boli dvojičky jedna z, zomrela na tú rakovinu a druhá nezomrela a teda bolo záhada, tak zisťovali prečo a keď sa tej druhej čo nezomrela pýtali, že prečo nezomrela a ona vrav, ja som to neuverila že to je rakovina, že to je smrteľná choroba to je v podstate Určitá forma nerovnováhy, choroba je určitá forma nerovnováhy, tak ako Češi tomu hovoria, že nemoc, čiže strátil som moc nad svojim životom a tým pádom moje telo reaguje, že musí sa vrátiť do rovnováhy, lebo to máte ako manželka, keď sa jej nebudete venovať, a keď nebudete pozorní a, a budete len chodiť sa domov vyspať a potom ešte poviete, že čo celý deň robí, tak tiež vznikne nerovnováha. Keby a... domov, ale k pôjdete spať s tým, že vieš čo, lahnem si k tebe, ty menej brešeš. Hej, alebo ty nemáš, <laughs> ne, ty nemáš také pripomienky. Áno, <laughs> neštekáš no, toľko ako manželka. Ale čo sa stane, potom manželka buď si ob... nájde suseda alebo niekoho mm -hmm. a zrazu vy sa čudujete, že že, že čo sa tu stalo, alebo že deti mi berú drogy, alebo že deti sú sa neučia, nemajú výsledky, toto sa deje prirodzene aj v bežnom živote. A keď fakt človek pochopí, že OK, pán doktor mi povie, že dobre, máte rakovinu, poviem výborne, pán doktor, mám kamošku, takže v mojom tele ja som, každý človek. Ja som ešte nestretol človeka ktorý keď má rakovinu, že by roky on nežil v nerovnováhe nejakej extrémnej. Že to nie je, že rakovina není, že to je tak, že OK, dal som si jeden veterník e, každý deň, 5 rokov a dostal som z toho rakovinu. Nie, z toho dostanete cukrovku ale rakovina je fakt dlhodobá nerovnováha, kedy vaša duša, ako navigácia hovorí, otoď sa, zmer, smer, ideš opačne, nejdeš dobre, Všetko vaše okolie vám to hovorí a ten človek kráča, povie, nie, ešte toto musím, ešte musím vydržať, kým cera bude mať 15, alebo kým skončí strednú školu a potom, no tak tá duša si povie, že toto je veľa a ja nemôžem dovoliť, aby ten človek skolaboval, lebo za normálnych okolností, keby sme nemali kamošku rakovinu, no tak nás to vypne. Nie. Čiže zomriem zo dňa na deň, ako sa to stáva väčšine napríklad mužov, lebo chlapi sa tak vyú do hrude, že ja som taký hrdina, mne nič nie je a ťahajú a napínajú tú gumku na trenírkach a potom cvak a infarkt a rovno do trúhly. Ani, ani do nemocnice nestihne. Tak ono je to s rakovinou tak ako s ľuďmi lebo sa už dlhé roky traduje, že nikto nerieši vás, aký ste, ale to, čo o vás počul a podobne je na tom teda aj tá rakovina, ale podobne je to aj v prípade reakcií poslucháčov. My sme tu pred týždňom riešili Miroslava, Marcela teda, ktorý nám písal a dnes tu budeme riešiť Milana, ktorý na to zareagoval. Vy ste mi to preposlali, takže viete o čom budem teraz ano, točiť. Ano. No a prišiel vám mail v tejto podobe. Dobrý deň, pán Peter. Práve som z archívu dopočúval reláciu z 9. apríla. Nedalo mi, aby som vám nenapísal pár riadkov k podnetu, ktorý napísal Marcel. Je mi jasné, že v Bratislave sú o niečo vyššie náklady na život, ale veľmi ma prekvapilo, že má problém s platom 800 až 900 eur v čistom. Ja žijem vo zvolene. Pracujem ako obchodný zástupca, teda mojim pracoviskom je celé Slovensko. Aj vďaka situácii v obchode, v segmente, ktorý ponúkam, len málo kedy presiahnem plat 750 eur v hrubom a predsa žijem, bývam a ešte sa snažím aj vrátiť telu, aspoň tých 10%, ako som sa naučil od vás, som o 6 rokov starší ako vy, teda z jednej generácie a viem si vážiť korunky, nechápem mladú generáciu, že všetko musia mať i hneď a po dvoch, troch rokoch je všetko pre nich staré. Niekedy mám pocit, že je to vina na strane našej generácie, že sme ich takto vychovali. Len toľko z mojej strany, želám vám pekný deň a nech sa vám darí. Tak takýto mail prišiel. Čo na to? No, ja sa teším, lebo v podstate my sa dostávame do toho štádia, že presne posluchači začínajú reagovať, začínajú medzi sebou diskutovať a začínajú určité veci otvárať, lebo toto by malo byť účel tej relácie, filozofovať okolo určitých tém. Samozrejme, vždy sa dá na to pozrieť z jednej, z druhej strany, ale uh, niekedy ten, tie životné okolnosti nás pri zasadia alebo postavia do určitých úrovní, kde fakt človek funguje takýmto spôsobom, ako bolo vysvetlené v tom mailiku. A keď si zobereme, že 750 v hrubom, to je tak, vychádza to nejako v čisto minimálna mzda niekde. Hmm. Alebo možno stovka nad minimálnou mzdou, čo nie je veľa, ale to je presne o tom, že Peniaze, veľa ľudí si myslia, že peniaze sú dôležité. Nie, peniaze sú len energia. A najdôležitejšie je, ako žiarite. Čiže ja vysvetľujem presne aj ľuďom alebo klientom, že ja by som nemal napríklad tieto aktivity, tak si nájdem firmu, ktorá sa mi páči, pozriem si, akého tam majú šéfa a ja poviem, viete čo, ja budem u vás mesiac robiť zadarmo. Lenže ja vždy pracujem. Ja sa nikdy neflákam. To znamená, možno som tam, kde som, preto, že ja vždy pracujem. Ja, keď vidím, že nemám čo robiť, tak idem za šéfom, alebo išiel som za šéfom, alebo išiel som za kamarátom a pýtal som si prácu, lebo preca nebudem 4 hodiny v roboti sedieť a hovoriť si, jaká paráda, veď dostanem za to mzdu mzdu, Nedostávam mzda, je len nejaká forma peňazí. Ale ak ja nevydávam energiu, tak nemôžem očakávať, že budem príjmať energiu. Ak vydám málo energie, tak príjmem takisto málo energie. Samozrejme, niekde ten človek môže fungovať tak, ako bolo popísané v tomto mailiku, že 750 v hrubom, ale ako náhle ja budem chodiť do roboty načený, žiarivý, a ľudia povedia... Ako sa vy môžete tešiť z toho, že dostávate takúto mzdu? Ja keď som začínal, tak som e, chodil ešte na večernú školu, tak som nemohol pracovať denne, tak som mamina mi našla brigádu, tam kde ona pracovala, v Tesle v Nižnej, v skrinkárni, tam sa vyrábali parkety, tak som normálne pri stroji robil. Ale ja som vždy robil, ja som urobil, ja som tam nestal, že to, aby som si to odstal. Ja som vždy robil a vždy som bol nadšený a keď som nemal čo robiť, vždy som sa niekde posunul. A to isté sa stalo potom, keď som zrobil automechanika, robil som najhoršiu prácu ako automechanik, to boli brzdy na Škodovkách, 120-tkách, čo nikto tam nechcel robiť. A ja som to robil, lebo som si povedal, jaká paráda, idem robiť, idem opravovať, auta, to ma baví, hľadal som cestu. A toto je, to najdôležitejšie je, ako žiarite, akú máte energiu, No a samozrejme, ak šéf, ktorý je vo vašom okolí a neváži si vašu prácu a vy tam dávate viac ako 100%, nie 60, nie 70, nie 90, lebo vy nie ste platení. V zmluve nemáte napísané, že mám pracovať na 85%. Vy máte pracovať na 100%. A ľudia, ktorí pracujú na 110, 120, 150%, tak sa im vždy stane že sa začnú prirodzene posúvať aj klientov, čo som mal zo slobodného vysielača že začali niekde ako obyčajný robotník a teraz je šéf tej firmy prečo? lebo on vždy pracoval na 110 120 a viac percent a toto je cesta a ak mi niekto povie, že to nie je možné tak ja vždy tvrdím že počúvajte ja vám môžem dokázať ale otázka je, že či potom vy zaplatíte ten môj čas ktorý, že ja prídem a budem tu mesiac pracovať a aj keď nemusím rozumieť tej práci, tak za ten týždeň ja sa naučím, čo tam teda treba robiť a môj výkon pôjde hore. Len samozrejme, čo, čo robia ľudia? Ľudia sa dostanú do stereotypu a tým, že ja mám druhý element drevo, tak ja vždy tvorím, ja premýšľam o tom, ako zlepšiť proces ako zjednodušiť si prácu ako si zariadiť toto a toto vybaviť tamto a tamto takže o tom toto je náš život a pointa je že my z toho hmotného si nič nezobereme problém je, že Metrix nám ukazuje ako žijú napríklad celebrity, teraz internet vám ukazuje, že chce zarobiť tisíc eur za deň a ďalších tisíc eur ďalší deň no to je petka, oni majú tlačiare na peniaze že ak by toto fungovalo, tak ľudia nie sú chudobní samozrejme, že obyčajný človek si povie, no tak ale keď to na internete hovoria keď oni tam ukazujú, ale viete koľko youtuberov alebo ľudí, ktorí vám hovoria že akí sú oni úspešní si vytvoria, vymyslia svoje, svoje číslo Uh, urobia, dneska sa počítačom dá čokoľvek spraviť, urobia, koľko majú zostatok peňazí, že koľko zarobili napríklad za tento týždeň. Potom vám urobia jednoduchú vec, že si požičiajú nejaké Lamborghini na deň, nárobia na, si d, uh, 250 alebo 500 fotiek. A, a teraz uh, idú na jednu dovolenku, alebo to uh, zahrajú sa takisto s umelou inteligenciou, som na, na dovolenke v Egypte, teraz som na, v Miami, teraz som tuto. no a teraz pozrite, aký som úspešný, a ľudia si pozrú, samozrejme, e, ľahké peniaze, ktoré ľahko prídu, vždy aj ľahko odídu. Čiže ja, tak ako to bolo spomenuté v tom mailiku, ja si vážim prácu a vážim si peniaze, ktoré sa vygenerovali čistým, poctivým spôsobom, lebo ak by som mal získavať peniaze nejakým takým pofiderným spôsobom, tak to radšej budem viac pracovať a radšej budem dlhšie splácať to, čo mám splácať, ako keby som mal prísť o to jediné. A v tomto sú výborní boli samuraji. A oni mali jedinú vec a to je čest. A ak prišiel o svoju česť, tak on sa zabil. Spáchal samovraždu a zoberme si u nás ten moderný svet vytvára, že ľudia sú k sebe nepríjemní, závidia si, ohovárajú sa. Namiesto toho, aby sa tí ľudia vzájomne podporovali a povedali sme veď my sme Slováci, počúvajte, prečo ešte sami sebe budeme kidať a kamarátovi, kamarátke alebo známe mu známe budeme kidať no dobre, tak keď to zarobil nekalým spôsobom je to jeho cesta keď to je to, čo sa všetci vieme sa hovorí, že Božie mliny melú pomaly, ale spravodlivo takže ak toto ho urobi šťastným je to jeho cesta ale ja mám riešiť svoj život a ak ľudia pracujú srdiečkovo tak ja zatiaľ nepoznám človeka ktorý je taký srdcový, že by sa neuživil a že by sa mu nedarilo. A ak sú takí ľudia, no tak samozrejme môže to byť karmický proces, ktorý si vybrala jeho duša, že v minulom živote si mal nadbytok a nevážil si, rozhadoval si ho, no tak v tomto živote si tvoja duša vybrala nedostatok, že Čokoľvek robíš, akokoľvek pracuješ, vždy budeš mať menej, aby si sa naučil s tým nedostatkom pracovať. A videl som na to jednu krásnu komédiu, kde uh, taký bežný chlapík zdedil uh, milióny, ale dostal úlohu, že čia viem, zdedil 100 miliónov a jeho úloha bola do týždňa minút 10 miliónov. Takže on kade chodil, rozhazoval, Takže samozrejme, ľuďom sa páčilo, ako rozhadzuje, tak sa na ňoho lepili. Lenže vždy sa na vás nalepí aj dobrý človek, tak on keď videl, že jeho priateľ takto rozhadzuje peniaze, tak on si tak odkladal, šetril a investoval ich niekde na burze. A keď už mal také, že už mu ostalo posledných, čo ja viem, nejakých 10 tisíc dolárov tak uh, už bol tak, že, že už výborne, že toto zaplatí a už má nič a on prišiel pravý, počúvaj, ja som investoval na burze a zarobil som ti 100 a on, ty, ty, ty si není normálny. No a na základe toho, že on bol tlačený do toho, že extrémne minúť tie peniaze, lebo inak by potom nedostal ten zvyšok toho dedictva, tak on sa s tým dedictvom potom naučil narábať, že nerozhadzoval to, a toto je takisto úloha každého človeka. Niekto má možno menej peňazí, ale má krásnu rodinu. Niekto má možno veľa peňazí, ale nemá dobré vzťahy. Ľudia ho nemajú radi alebo má chorobu. To znamená, že každý v tomto živote máme svoje skúšky a múdre je naučiť sa s tými skúškami pracovať. No je to téma, ktorá sa dá rozoberať zo široka z rôznych uhlov v každom prípade rozhodujúcie zrejme ten náš životný štandard, ako sme si to všetko nastavili, čo v našom živote berieme ako priority kam sa aj finančne nejakým spôsobom snažíme dostať, respektíve realizovať. Sú tu rôzne lákadlá, či aj investujeme správne, napríklad fajčíme a tam nám utekajú peniaze, ktoré potom chýbajú na inej strane. Či potrebujeme mať každý rok dovolenku, či potrebujeme svojim automobilom upútať pozornosť a prekonať suseda či doma musíme mať 3-4 plazmy v každej miestnosti, v kúpeľni, v kuchyni, v spálni, v obývačke. No a ešte do toho klebetníky typu bulvár, aby sme zase videli, no tento matoto, no to musí mať aj ja. A potom sa dostanete do kolotočas, ktorého sa nedá vystúpiť iným spôsobom, než vás to len vyhodí na konci. No a vyhodiť vás to môže cez zdravotný problém, alebo cez finančný problém, alebo cez vzťahový problém. Čiže to je to, čo sme hovorili na začiatku. Naša duša vždy bude hľadať rovnováhu a ako náhle ja si sám vedome, vytvorím tú nerovnováhu, tak naše vnútro, naša dušička alebo naše vyššie ja, alebo to nazveme Boh, alebo Allah Budha, bude chcieť vytvoriť rovnováhu. No a preto väčšinou ľudia trpia. Čiže nikto nie je trpiteľ len tak. No a samozrejme veľa ľudí povie, a čo také malé trojročné dieťa? No tak keby ste videli, že v inom živote to bol nejaký nemenovaný politik, ktorý robil toto a toto, no tak by ste ho nie že ľutovali, ale ešte by ste mu nakladali, no tu máš, vidíš, no, pán no. premiér, ako, ako, teraz si to uží a si hladný, nič ti nedám, viniar, dane si mi dal, takéto, hen, také. Viete, Takže... ale dnes je to aj o tom, že ľudia treba spodľahli tomu a z toho svojho postu sa chcú dostať na miesto, ktoré obsadili takzvané celebrity a skúšajú to napríklad aj cez tie typovacie súťaže, samozrejme žiaľ, teda mnohí podľahnú tým reklamam, ktoré sa objavujú aj v médiách, kde ich stále viac a viac lákajú, však si typni zadarmo prvých 50 eur, ti my darujeme, a už potom sa dostane dokolo toho, čas, ktorého tiež nie každý dokáže vyskočiť. To bôž, keď vieme, že za ostatné roky tieto stávkové kancelárie sú v neuveriteľnom zisku. No a odkiaľ môžu mať tie peniaze? Len od tých ľudí, ktorí potom lamentujú, že nemajú na dôležité veci. No a tak v podstate ten Matrix vie, ako pôsobí na ľudí a. Veľakrát je to, že keď ste videli aj reklamy, tak ja som sa vždy na tom zabával, lebo v každej reklame niekto niečo tvrdí, ale v podstate ten obraz ukazuje trošku inú vec, že štandardne ja už som veľakrát zažil, že viete, raz som stretol jednu pani, čo pri nakrižovatke žobrala a teraz ja som spustil okienko a ona, že, pane, vy dáte mi peniažky, lebo ja mám hladné deti a zažila som úraz chrbtice. A ja vravím, dobré. A e, čo, čo sa vám teda stalo? A ona mi vytiahla pred lakti a ukázala mi jazvu na pred lakti. Ja vravím, viete mi povedať, čo má pred lakti spoločné s vašou chrbticou? Veď tam máte jazvu, ale tu môžete mať z hoci čoho. No a keď som jej povedal, že prečo mi ukazuje jazvu to, túto, no tak išla ďalej. Čiže už ani vôbec nediskutovala. <rý> tak, takže svet je e, zvláštny a samozrejme internet my máme dneska, my sme prehotení Uh, ja, ja vám do toho predsa len skočím, lebo skôr ako mi ujdete od tohto momentu, tak moja skúsenosť, včera tiež na jednom mieste som vystúpil z auta na parkovisku a vyšiel tam jeden pán, tak opálený typicky slovenský opálený človek a že nech sa páči, daruje tuto, naša firma krachla, tak rozdávame, ne, ďakujem, ďakujem pekne, neprosím si a on za mnou, za mnou furt, že mi to musí dať, lebo, ale poznáte tú situáciu, potom vám od, bude chcieť za to 5 euro, potom 10 euro, lebo je to lacnejšie. No a tomuto tiež ťažko uniknete. Aj takýchto máte možnosť stretávať, ktorí sa potrebujú dostať k nejakým financiám. Nie je to len o tých tzv. problémoch s chrbticou. Samozrejme, dneska už sa deje to, že sú normálne aj organizácie, ktoré dovezú nejakých postihnutých ľudí, dajú ich na kryžovatky a žobru mm. a, a potom oni vyberajú, oni ich ubitujú, dajú im jedlo a, a proste vyberajú takto peniaze. Tiež som na to videl jeden film, ako takto poškodzovali deti. Čiže vypálili zrak, aby boli slepé alebo takto. tak. Nikde v Indii a, sa mi marí, že áno, niečo také bolo. Takže zoberme si, že ten svet Metrixovi je zvláštny a my s ním nenarobíme nič. Jediná vec, ktorú môžeme spraviť, je zmeniť svoj život, zmeniť postoj. Samozrejme, sú ľudia, ktorí majú veľa peňazí a nie každý k ním prišiel čistou cestou. Ale ja ne, nenadávam na tých ľudí, ani im nehovorím, že bodaj by sa niečo a takéto, lebo platí to, ak vy chcete uspieť v živote, ak máte, ak máte byť šťastní, tak vy potrebujete tieto energie šíriť. Čiže ak ja niekoho nenávidím alebo niekomu nedoprajem, tak v prvom rade nedoprajem potom sebe, lebo vyhodíte bumerang a ten bumerang sa prirodzene vracia k vám, lebo to je energia. Yeah. Ale keď si poviem, pozrieme sa, sused, podnika, je, obdivujem ho, že našiel oblasť, ktorému sa darí a tým, že sa mu darí, teraz si kúpil nové auto, teším sa, že majú kvalitnejšie auto a dobre sa mu funguje a ja Verím tomu, že keď budem možno pracovať alebo budem sa snažiť, jedného dňa sa mi tiež podarí také auto si kúpiť a idem za svojim snom, idem uh, krok po kroku k tomu. Ale samozrejme naša typická slovenská vlastnosť je... No nie, to ja nepôjdem. Pozri, suseda si už kúpil druhé auto. Nepôjdem, preto ich nemusí kúpiť. To si radšej pôjdem do hypermarketu kúpiť, mm. lebo tam to je, určite to bude lacnejšie a nebudem suseda podporovať. Ale to, že tie peniaze pôjdu niekde do Anglicka, alebo do, do sveta a potom tí oligarchovia ovplyvňujú politikov, no to mi vôbec nevadí, ale doma pri správach sedím a rozčulujem sa že ako môžeme žiť v takomto štáte. Hmm. Takže... No to ste, to ste mi pripomenuli Miroslava Horníčka, ktorý svojho času, a pasuje mi to aj celkom k obrázku, lebo tam máme Pepka Námorníka, ktorý bol známy tým, že jedol špenát a vďaka tomu mal teda tú obrovskú silu. Tak Miroslav Horníček pri jednom zo svojich takých vystúpení rozprával, že nemám rád špenát a nerozumiem vážnej hudbe. Ale to nie je o tom, že nenávidím špenát a nenávidím vážnu hudbu. Ja naopak závidím ľuďom, ktorí majú radi špenát a rozumejú vážnej hudbe, lebo ja sa cítim byť ochudobnený o chuť špenátu a o pôžitok z vážnej hudby. A takto by sme sa zrejme mali pozerať aj my na veci, ktoré na jednej strane uvádzame, že ich nemáme radi. Určite, lebo tým pádom si otvára možnosti a ako náhle som nastavený tým druhým smerom, tak si vytváram blokácie a komplikujem si život. A, a možno niekto povie, že som taký, že moc pozitívny, ale mne v živote sa to vždy potvrdilo. Ja som sa práce nebal a preto vždy hovorím, že ďakujem za to, že som sa narodil na Orave a že mám v sebe takú tú oravskú silu, lebo není to také, že... Keby som sa narodil v nejakej bohatej rodine, tak by som nemal tú silu, ktorú mám ja dneska. A keď zoberiete aj tie, koľko tých deti detí z tých bohatých rodín, koľko dosiahnú, aké dosiahnú výsledky. A to vidíte aj vo filmoch, že väčšinou tí rodičia majú problém, že tie deti sú flákači, že tým, že oni majú všetko, ideálne je v dnešnej dobe aj, pre, aj keď máte dostatok tak vaše deti učiť od 15, že pracovať zarábať, chodiť si na brigády naučiť sa narábať vážiť si peniaze naučiť aby tie deti boli fyzicky mentálne silné aby vedeli hodnotu peniazy no a taká, také dieťa potom keď mu odovzdám firmu tak to zvládne a ak to nezvládne tak si nájdem niekoho kto bude pokračovateľ, ale určite neodovzdám firmu svojmu synovi alebo cére, ktorá ma proste len uh, chodí, behá po hypermarketoch a nakupuje si drahé veci a utráca moje peniaze. Hmm. Takže toto nie, nie je ideálna cesta, ale zase, to je cesta každého rodiča, každého dieťaťa a preto každý človek potrebuje sám priznať to, čo miluje, čo ho fascinuje. A na základe toho, potom keď túto obla začne rozvíjať, ako ja keď som sa včera stretol s jedným pánom a začali sme sa baviť, tak ja som videl, že on to, čo robí, miluje a robí to už 20 rokov. A keď, mi, keď videl mňa, tak samozrejme začal sa pýtať a videl, že zase ja tomu rozumiem. A o tom toto je, že ak máme uspieť, tak to, čo bolo typické u baťov, že uh, Predtým obuvnici robili všetko. A Baťa zistil, že keď chce uspieť, tak išiel do Ameriky, lebo tam robili e, topánky už na linkách. A zistil, keď ho mali zamestnať, tak hovorí, že, že on vie všetko. A tak ho nezobrali, ale hľadali špecialistu. To znamená špecialista na podrážky, alebo naša zašívanie, alebo na dizajn, alebo také. Alebo ten špecialista urobil dva, dvoj, troj, až pednásobok viac práce ako ten univerzálny človek. Preto aj my ako ľudia by sme mali nájsť svoju špecializáciu tak ako Peter Kršiak má dar moderovať, komunikovať, rozprávať. Ako kedy. Ako, ako kedy. No, tak ešte jeho jeden dar je skromnučky je trošku... Ako kedy. Ako kedy. Takže ka každý sme dostali ten dar a používajte ten dar, lebo ten dar vám zarobí tie peniaze. Ako kedy. A... <rý> Áno, vy ste, vy ste tak, tak ako v tom type, že, <rý> z, že uh, chlapikovi sa niečo stalo a vraví, a mohlo byť aj horšie. Halo. A vždy to takto stočil. A potom... Uh, z, z, zomrel a hovorí že a mohlo že zomrel kamaráta že mohlo by byť aj horšie že čo by mohlo byť horšie lebo no chlap ho prichytil z, z jeho manželkou zastrelil ho a on hovorí a mohlo by byť aj horšie a čo by mohlo byť na tom horšie no keby prišiel o hodinu alebo deň skôr tak zastrelil mňa <svozí> tak <ne. sluzí> Áno, nikdy nie je tak zle aby nemohlo byť horšie tak No ale máme tu našťastie aj reakcie ešte aj iného typu nielen také, ktoré sme riešili v predchádzajúcej relácii. Od Zúsky prišiel mail pekný a pokojný deň vám prajem. Nedá mi, aby som vám nenapísala, aj keď so zvláštnym pocitom v brušku ako to príjmete. Ako som spomínala v minulom maili, nedávno som teda objavila reláciu tajomstva zdravia a namotala som sa na ňu riadne. A v niektorej zo starších relácií Miško spomínal aj maratón zdravia. Ja som si to teda včera zapla, že čo to zač? No hotová som ešte viac. Dnes mám dovolenku a tak si počúvam. Sice ešte z roku 2018 a mám také nutkanie vám napísať a poďakovať sa naozaj za tú vašu prácu a informácia. Veľmi ide z nej a z tej vašej komunikácie. Taký pokoj, až človeku je tak fajne na dušičke pri srdiečku. A preto teda som chcela potešiť aj tie vaše, lebo pochvala a uznanie stále potešia. Tak vám prajem ešte krásny a dnešný deň, aj tie ďalšie, aby sme mali ten pokoj v duši. PS. A teraz budem dumať, keď to pošlem, či som blbosť neurobila, <laughs> ale hádam nie. <laughs> Určite nie, lebo samozrejme každého človeka vždy potiší uh, pozitívna nejaká informácia, lebo uh, keď zoberieme málo kto, mal takých vedomých rodičov a že nás od detstva chválili, počúvaj, aká ty si pekná, aká, aký ty si šikovný, aký som ja na teba hrdý, to väčšinou bolo. To je samozrejme, urobil si, no dobré, a čo chceš, aby som ti ruky boskával, alebo čo? Tak, takže väčšina tej staršej generácie bola taká dnešná generácia samozrejme ani rodič nevie, že má dieťa len potom je prekvapený že je gambler alebo bere nejaký, nejaké umomné látky alebo fajči alebo že je potetovaný alebo že má nejaké cvoky v nose takže my v podstate tie doby boli rôzne a akékoľvek boli tak tá duša si to mala zažiť a tešíme sa, lebo to je účel tej relácie že ona má otvoriť tie dvere, preto sme to aj nazvali, že tajomstva zdravia, že otvoriť dvere k vášmu životu. Samozrejme, niektoré veci môžu byť čistá kravina, s čím nemusíte vôbec súhlasiť. Niektoré veci môžu byť pre vás zaujímavé, a, ale je, ja keď chodím vám na prednášky, alebo keď sa s kýmkoľvek stretávam, tak ja vždy sa snažím, niečo pekné, zaujímavé si vypočuť a niečo sa dozvedieť. A aj keď sa vám ľudia budú sťažovať hodinu, tak aj v tej stiažnosti viete nájsť niečo pekné. Len to je o tom, že či moje zmysly sú nastavené, že hľadám niečo, čo je pre mňa podstatné a dôležité, alebo si poviem, a to už viem, a to už viem, a to už viem, a to už viem. Ľudia, keď sa dostanú do štádia, že ja viem, ja rozumiem, tak v tom danom momente si zastali, zastavili vývoj. Čiže ak človek ostane v takej tej dobrej pokore, ako Zúska má, a tešíme sa, že tieto relácie prinášajú ľuďom nielen to, že niekto z toho má radosť, už pár posluchačov Uh, povedalo, že v podstate to počúvajú cestou do práce a keď tam Peter Kršiak niečo zarve. Hm, no hm, tak hm, samozrejme potom oni vybuchnú v autobuse. Takže uh, je to náročné, ale môžete sledovať len okolie, že či sa s vami začne smiať, počúvajte, taký dobrý vtip som počúval, chcete, poviem vám. Alebo sa budem hanbiť s tým, že som sa smiala a ale už ste videli nejaké dieťa, čo sa v autobuse smeje a hambí sa za to a zakrýva si ústa? Čiže nie. A preto, keď vy budete na sebe pracovať, tak váš život bude lepší, krajší. Ak nebudem pracovať, bude taký, ako ho nastavil Matrix. Ak budem stagnovať, pôjdem do, po ceste a kamenistej, hr, hrbolatej a problematickej, keď to mám tak pekne diplomaticky povedať. No, ale teraz na nás čaká veľkonočné obdobie. Mnohí si to zvykli oslavovať vo veľkolepom štýle plné stoly a jedlo, doslova žranica a, a keď prídu kúpači, tak sa tam pije, hoduje a iní v skromnosti kde je cesta podľa vás niekde medzi, alebo sa prikloní iba na jednu stranu, to znamená pôst, alebo na druhú stranu, veď doprajem si trošku. No jedno z pravidel dlhovekosti, keď chcete žiť dlho, máte jesť tak, že na 80%, že by ste sa mali vždy najesť. Čiže ak sa najem tak, že na bočnicu, tak <laughs> tak to není úplne optimálne a ešte e, bol pred veľkou nocou väčšina býva pôst, takže niektorí ľudia sa obmedzujú a potom cez veľkú noc naložia. Není to moc múdre. Pre nás v dnešnej dobe tie sviatky sú také, že skôr je to deň pokoja, oddychu, rodiny, harmonie, ale... Reálne, že by sme nejaké špeciálne jedlá robili, že by sme vypekali, že by sme sa prejedali. Prečo by ste to robili? Veď. Cez tie dni si máte oddychnúť. My máme iba málo takých oddychových období. To znamená, veľké také oddychové obdobie je leto, kde väčšina ľudí chodí na dovolenky a odpália sa. Potom máme e, Vianoce, to je zase... Ľudia by mali oddychnúť A zase sa tam odpáľujú Prejedajú, priberajú No a potom je e, veľká noc Kde to je menej dní oddychu Ale tiež tam ľudia odpália Takže keď to pozriete Z pohľadu duše Tak tá duša si povie A kedy ja mám vlastne oddychovať Veď on od rana do večera robí ako otrok Nebaví ho to V strese je a dneska je dokázané, čo mám jednu knihu, že ak vy robíte to, čo milujete, tak sa dostávate do stavu flow. To znamená, že svoju prácu ste schopní urobiť za ten istý čas. E, viete urobiť o 200, 300, 400 viac práce a kvalitnejšie tú prácu. Ak robím prácu, ktorá ma nebaví, tak si zoberte, idete do mínusu. Preto... Samozrejme, nie je dobré, keď ľudia dlhodobo robia to, čo ich nebavia A je jedno, aký máte vek Ja každému odporúčam, nájdite niečo, čo milujete Ale teraz, keď sa na to pozrieme ako duša Tak tá duša si povie, ja kašlem naňho. On tu robí, jo, ponocuje, sedí pri telke, prežiera sa Nestará sa o mňa Necviči, nerobí, je hlúposti, kašlem na to, ja budem štrajkovať. A ľudia sa čudujú, že prečo máme dneska toľko rakovín, prečo máme také. Samozrejme, oni to hodia, že to je kvôli covidu, to je kvôli, a hľadajú vyníka, lenže to nie je covid, ani čokoľvek z nášho okolia neovplyvňuje to. Samozrejme, môže mať, nejaký vplyv, ale to je ako keď mám otvorené dvere na byte a chodí okolo závislý sused škrečok a vidí, že mám novú telku a ja nie som doma a mám otvorený byt no tak on si telku zobere. No a keď nechám byť dlhodobo otvorený, tak ho vykradnú celý. A takisto je to s našim organizmom. Ale ak sa o svoje telo starám, tak môj imunitný systém vie pacifikovať čokoľvek. Lebo my všetci máme napríklad rakovinové bunky v sebe, ale niekomu sa začnú premnožovať. Prečo? Lebo imunitný systém rieši to, že pozri, zase sa ten prejedol, pozri, aký bordel tu nahádzal, pozri, tu sú ďalšie, ešte zjedol k tomu štyri kolačiky, alebo vypil pol flaše borovičky. Takže ten imunitný systém musí riešiť to, aby v podstate ten organizmus neskolaboval a nemá priestor tuto nejakého zálesníka za, za alebo záškoláka alebo zákeráka uh, sledovať, čo tam poza bučky vytvára a potom sa samozrejme stane, že šup a potom tie ľudia prídu, že z ničoho nič. Hmm. Takže ak máte a, a teraz ide Veľká noc, tak si skúste po Veľkej noci napísať, akú ste mali Veľkú noc, čo ste zažili, čo bolo takéto úžasné, na tých pár dní, čo ste boli so svojimi blízkými rodinou, vyzerá, že aj počasie bude zaujímavé, pekné. Takže kľudne sa pochválte to, ako ste prežili tú veľkú noc. Lebo normálni ľudia ju prežijú tak, ako povedal Peter Kršiak. Prežieraním, a, a, poprípade popíjaním, nejakými stresovými zážitkami, lebo samozrejme polievanie vodou, to niekto povie, jej, no keď sa spýtam ženy, páči sa ti, keď ťa oblievajú studenou vodou, ona povie, nie, výborne, tak ťa môžem... Niektorá konečne vodu uvidí. A niektorá povie, ja milujem, keď ma leju, no tak tu lejte, jej to robí radosť, takže kľudne, ale to je o tom, že a zoberme si, to je len, že vznikla nejaká tradícia, ale keby, keby ženy toto mali robiť chlapom, že ich oblievajú studenou vodou a napríklad takým, čo býva zima. Čiže a chlapom, keď býva teplo, že by vymysleli niečo, že by bola napríklad taká tradícia, že a chlap bude jeden deň otrokom ženy a bude robiť všetko, čo mu povie, no to by ste videli, aký by boli nešťastní. Ale tí chlapi si povedia, viete, ale to je tradícia, že ja teraz to to je na zdravie, aby tá žena bola zdravá, lenže väčšina žien... Lebo jeho to neboli, tak vtedy to je tak, keby to malo byť opačne, tak by bol proti tradícii. Jasné, mm. ale zoberme si, samozrejme potom ženy si vymysleli niečo, že tradícia je, že potom my šibeme na druhý deň mužov, mm. uh, ale reálne ja nie som zastanca tradícií, ktoré by mali ubližovať človeku, a že tá dotyčná osoba, čokoľvek je tradičné, tak by malo byť príjemné a nemalo by to vytvoriť nepríjemné pocity u toho človeka. Takže každý si môže vybrať, ako prežije veľkú noc, samozrejme niekto si povie kia ja len na to, tradícia je ja keď by som ženu neoblial tak ona nebude zdravá no tak to je nejaká divné tak potom sa vás pýtam, keď náhodou dostane chorobu, tak, tak sa spýtam, ako je možné, že vaša žena je chorá, veď vy ju každý deň oblievate, či každý rok oblievate na veľkú noc a ako možné, že dostala cukrovku alebo má problém s tlakom, veď by ste ju mali liečiť tým polievaním, nie? Mm. No to... to. A, a tam vidíte, ako ľahko sa ľudia dostanú do toho, že ich vyhodíte z takých tých bežných vzorcov, princípov, lebo oni povedia, no oblievanie studenou vodou je zdravé. Ale keď to zoberiete z pohľadu našej relácie, ženy väčšinou jedia ovocie, zelenina, sladké, takže im býva zima. Čiže ak vaša manželka, priateľka, alebo idete niekde na návštevu a pani vám podá a má studené ruky, no tak môžem povedať, môžem vás pofrkať vodou, keď chcete, že je veľká noc, tradícia. Uh, ak máte zaujem, môžem voňavku, lebo to je ďalší ten úlet, že žena chodí ako... Uh, drogeria, smr smrdí a samozrejme ja mám dve sestry, takže v detstve som si to zažil a sestry vždy hovorili keby si aspoň kúpil nejakú kvalitnú, ale kúpi taký šunt niekde v obchode a nasmradím ma nastrieka dobre, že nie dotvára mi tú voňavku, smrdím uh, všetko smrdí od tej voňavky a teraz prídu viacerí takže keď to postriekajú, tak chudá žena. Okrem toho že jej zablokujú organizmus tou studenou vodou, lebo je jej zima. Ešte ju proste aj chemizujú chemickou voňavkou, ktorú nastriekajú a, takú lacnú nejakú. Takže mm. zoberme si, že aký význam má tá tradícia, kde v podstate tá žena sa dostane skôr do traumatickej situácie, ako keby sa dostala do niečoho zábavného. A ak ste múdry muž a chcete dodržať túto tradíciu tak príďte na návštevu podajte si s mladou pani alebo slečnou ruku vidím, že ruku má studenú poviem, mladá slečná alebo princezna, môžem ťa tak jemne pofrkať vodičkou, teplou Joj, mladý pán, to sa nám bude páčiť, lebo sú sa tu bol, ten zas lial. A chcete aj nejakú vôňu, pozrite, mám takúto ovonia, poviem, mm, viete, čo to nie je moja vôňa, výborne, tak som si splnil a idem ďalej. A nie, a teraz ulejte 2,5 deci. A malému 20 eur. To znamená, mm. že to, to je aká tradícia, že toto, toto z môjho pohľadu logiku nemá a ja preto, že v tom logiku nevidím a mám rád ľudí, prečo by som to robil? Len preto, že nám niekto niečo vymyslel a keď zoberieme, väčšina ľudí ani nevie, aká podstata veľké No to som práve chcel spomenúť, to znamená, že keď už sme pri tých tradíciách, horšie je, že u nás tradične veľkonočné sviatky to je len radosť z toho, že máme v práci voľno, Mám pocit, že by veľkonočné sviatky mali mať iba tí, ktorí to naozaj vedia, že čo je, ja neviem, zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, kvetná nedela a tak ďalej, lebo oni to cítia vnútorne. My sme, žiaľ, si vybudovali inú tradíciu a to je naša faloš. A sme falošní vo veľa veciach, či už teraz politikov ani nebudem riešiť, ale hlavne nás, ktorí sa ideme vytešovať z Veľkej noci, ale pritom nám je ukradnutá podstata celého tohto sviatku. No a keby ste sa ľudí spýtali, že ako, ako vznikla Veľká noc, akú to má tradíciu, prečo to vzniklo, čiže... A tam by človek možno pochopil tie veci, ale my už len máme tie dôsledky. Tak a ako no... na Vianoce, tiež štedrý deň, len preto, lebo darčeky si rozdávame, tak tiež sme už úplne zabudli, že vlastne by to malo byť o tom, že sme sa dožili momentu, keď sme zase všetci spolu a môžeme byť aspoň pár hodín bez nejakých stresových momentov, ale my si ich skôr navodíme tým, čo zase dám pod stromček, čo dám hentam, čo som tomu, kúpila som tomu všetko, čo chcel, je tam to, toto som zabudla. A takto vyzerajú niekedy Vianoce. No a preto ja, keď sa napríklad s ľuďmi stretávam, tak vždy sa snažím u ľudí naštartovať to, že povedzte mi, čo pekné, rozumiem, chápem, k tomu mínusovému sa o dostaneme. Ale skúste mi povedať, že čo je pekné vo vašom živote. Čo je také pekné, zaujímavé. Čo vám vytvára radosť. A tam vidíte, ako tí ľudia reagujú, ako sa im rožiari tvár. A potom, keď prejdú do toho, čo ich reálne trápi, tak, tak takisto vidíte, ako tá tvára reaguje, aká je tá mimika. No a hovorím, keby my sme ako ľudia medzi sebou takýmto spôsobom fungovali, mne sa páčil... Uh, tá kniha, čo má pán Banáš o Butáne, uh -huh. tak e, tam v podstate e, úspech krajiny sa meria šťastím ľudí. Takže ak ja by som si mal robiť krajinu, alebo si budem vytvárať štát v štáte, tak si budem vytvárať na základe týchto princípov. Akí sú tam šťastní ľudia a ako medzi sebou, aké sú medzi ľudské vzťahy, lebo my ľudia sme sa nenarodili ako jednotlivec, Samozrejme, každá tá duša má svoju cestu a svoje poslanie, ale my sa máme naučiť žiť v komunite ľudí, čiže v, vo vzťahovej komunite. Preto, samozrejme, ak sa niečo má zmeniť na v našich vzťahoch a na našom fungovaní, tak ja musím byť ten prvý, kto to robí. Takže preto ja sa aj držím jedného pravidla. Ja nikdy ne, ľuďom nerobím to, čo by mne samemu vadilo. Čiže ja som si jedno z takýchto pravidel zaviedol. Čiže preto, ak mne by vadilo, že niekto o mne poza chrbát hovorí, ja poza chrbát o ľuďoch nehovorím. Čiže vždy poviem, že OK, keď sa máme báviť o tomto človeku, je dobre, keď ten človek tu je a môžeme to s tým človekom rozobrať. Mm. A takýmto spôsobom... Samozrejme, potom ten náš svet bude vyzerať inak. No a my tu máme teda veľkú noc, takže každý skúste si na budúce po veľkej noci, budeme mať reláciu v stredu, tak skúste nám napísať, že čo pekné ste zažili. Čo vám napríklad to, že ste boli pár dní so svojimi blízkymi prinieslo, čo vás najviac nadchlo, čo vám vytvorilo radosť, po prípade na čom ste sa najviac nasmiali. Čiže skúste pozorovať to celé okolie. Možno niekomu vytvorí obrovskú radosť, že ja som síce z Veľkú noc bol na pol dňa v lese na Prechádzke, čo je super. Takže skúste sa zamerať na toto a budeme zvedaví, že aké podnety nám prídu. Pekne snívajte ďalej, pán Planeta lebo taká horda sa tu zase neurodí, ale nádej umiera predposledná, ako sa zvykne hovoriť, posledný ten, čo tu nádej mal, ale načo stahovať nohavice, keď brody ešte ďaleko? To znamená aj to naše ďalšie 333 vydanie Tajomstiev zdravia. Myslím si, že to prednešok môžeme zapichnúť, lebo tak už sme toho povedali viac ako dosť a snať to bude výživné, respektíve prospešné tým, ktorý si ten dnešný diel vypočujú? No, vidíte, ja, je, je samozrejme, že veľa ľudí si povie, čo ja budem písať, veď, o, také, alebo hen také, ale presne takto je nastavený Matrix, že väčšina ľudí má obavy, ale pozrite, my už postupne aktivujeme poslucháčov, oni píšu, a píšu nevždy len už otázky, čiže už máme aj takéto reakcie, takže keď sa budeme baviť ešte ďalších možno 3, 5, 10 rokov, tak podľa mňa sa dopracujeme k tomu, že to bude diskusia medzi posluchačmi, že viete čo, písala pani Zuzka, ja mám na, názor na, k pani Zuzke, súhlasím s týmto a pridala by som tam ešte toto a a my budeme len to nejakým spôsobom komentovať, možno to ešte nejako niečo k tomu pekne prilepíme, alebo dáme na to trošku iný pohľad. Takže ja si myslím, že to, čo slobodný vysielač robí, akú záslušnú prácu, tak postupne tých ľudí z toho systému Metrixu prebudza. Samozrejme, tie tlaky Metrixu sú veľké, ale ja sa teším, že Poslucháči sa reštartujú, že uh, veľa ľudí z poslucháčov tie rady zaváza. No a samozrejme, tí, čo chcú na sebe pracovať, hľadajú cesty, hľadajú odpovede, takže každý má priestor na to, aby kráčal po svojej ceste. No a my aj na stránke Elementy zdravia máme, hovorím teraz taký, že nový klub a to je, alebo to je takéto ako keby kvázi vysoká škola, ale není to vysoká škola, kde každý útorok máme webináre a ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať a chcú ísť do hĺbky a chcú samozrejme aj diskutovať, tak sú v tej komunite a pridávajú sa. Takže a, samozrejme tie komunity sa budú rozrastať a ja sa teším, že slobodný vysielač robí takúto záslužnú prácu. Tak budeme v tom pokračovať, tak povedia zaždu bez vedomia trvalého. Prednešok vám, pán Planeta, ďakujeme pekne za čas, ktorý ste nám venovali. Oddychnite si počas tých, lebo predpokladám, že aj vy budete mať také predĺžený víkend nejaký. Budeme, ale manželka vymyslela oddychovú aktivitu na záhrade, takže... <laughs> Idete kopať tak. bazén? Nie, nie, my máme hranty, ale tým, že tam nám dali nekvalitnú hlinu, mm -hmm. tak už e, plus minus dva víkendy po sebe pracujeme na tom, že vyhadzujeme tú starú hlinu a dávame tam novú hlinu, aby v podstate tá zelenina, čo budeme pestovať, to bolo lepšie. Samozrejme, mali sme tam aj nejakých škodcov, mm -hmm. takže sme tam ešte riešili nejaké sieťky na spodok. Ok. Metropropadky. Áno, no na prokrtky máme, ale sú také ešte iné tam zvieratka, čo nám tam lezú, mm -hmm. takže to ošetruje. No takže ja budem mať taký, že slnečný záhradkový víkend, ale tým, že ja som kreatívny, tak ja si vždy popri práci pustím nejakú zaujímavú uh, prednášku, alebo nejakú knihu na počúvanie, takže ja vždy spájam príjemne s užitočným, takže budem na slnečku, na vzduchu, popracujem si a z zregenerujem, lebo aj práca môže byť regeneračný nástroj pre človeka, ale samozrejme je veľmi dôležité, aby človek bol v kondícii, lebo štandardne aj teraz, keď som mal klientov, tak som vysvetloval, že pozrite, ja som celý víkend pracoval 8 hodín v záhrade, potom v sobotu som bol Danielovi Mačovskému robiť prednášku Skončili sme o jednej v noci, ráno som stával a bol som, bol, potom som zase pracoval v záhrade a potom som išiel kamošovi do Brna a potom prišiel pondelok a normálne som fungoval. A ľudia vždy hovoria, ako vy takto môžete fungovať? Ja vrem, no jednoducho, ja každý deň cvičím, čiže ráno som si zacvičil, mám za sebou dobré raňajky, teraz budem mať dobrý obed, potom uh, po ovede budem cvičiť. Večer, keď pôjdem spať, budem zase cvičiť energetické cvičenie a dobre papať a starať sa o telo, mysel, dušu. A tým pádom, keď tá starostlivosť o tri deti, ktoré máme, ktoré sú pre nás najdôležitejšie, čiže telo, myseľ, duša, no tak tie deti vám to vždy vrátia. No, máte živo. Samý capart okolo. No, áno, áno, tak je. <laughs> No dobre, tak sa budeme tešiť aj po Veľkej noci opäť do počutia pozdravujeme aj pani Kolumbovú Odkážem, ja pozdravujem teda všetkých z poslucháčov a hovorím veľká vďaka Slobodnému Vysielaču a samozrejme našim poslucháčom ktorí sú aktívni a ktorí na sebe pracujú, takže prajem vám ešte pekný týždeň a peknú slnečnú veľkú noc. A z Banskej sa lúčuje Peter Kršiak. Dnes pesničkovo z Dusty Springfield, tou prvou jej výraznou skladbičkou, ktorú by ste si snáď mohli všetci hravo zaradiť tam, kam treba, mala by potešiť, tak snáď sa jej to aj podarí a o týždeň sa tešíme do počutia.